Hallå! Alltså, det här med välkomstfrasen här innan det ska dra igång. Jag har sagt hallå de senaste åtta avsnitten. Typ, vad fan ska jag säga? Hej! Ja, det funkar. Hej och välkommen till Hampus Näsvold, podcast avsnitt 13 med mig, Hampus Nesvold. Idag tänker jag snacka om det jag gör just nu, en podcast. Jag fascineras och förundras väldigt mycket av det fenomenet podcast. För ett år sen visste jag inte vad det var och nu driver jag en själv, vilket är väldigt konstigt kan man tycka. Men jag tänker ringa upp Christoffer triumf som driver podcasten Vervet som är en av de största i Sverige. Och ur honom har jag tänkt dra hur han driver sin podcast, hur han fick idén, eh, om han har tips på andra våra podcaster och vad han tror om podcastens framtid. Och nu vet inte jag hur många gånger jag har sagt ordet podcast, men fler kommer det säkerligen bli, för det här är en podcast om en podcast. Frågan! Hampus, sen startade du din podcast får jag fan aldrig. Men jag skulle väldigt gärna vilja svara på den. Och med tanke på att det är jag som driver den här podcasten så tar jag hur mycket tid jag vill till att svara på den frågan. Men med tanke på att alla ni som lyssnar skulle stänga av då så skulle jag fatta mig väldigt kort. Det var nämligen så att jag var så sjukt trött på det här. Vad är det? Vad ska jag göra nu? Kolla då! Ah! ah! Nej, men vad fan! Jag hatar när man lyssnar på radio, tittar på film eller tv, lyssnar på musik och det avbryts av reklam. Detta är helvetet. Mitt exempel var från skräckfilmscenariet på tv och det är ju alltid samma sak, avbryts av reklam. Men även radio är mästare för att avbryta mitt i med sina reklamer, vilket jag hatar. Så när jag upptäckte podcast så var det en helt ny värld som öppnades Där är det nonstop-talk, det är intimt och naket och väldigt äkta Med inga avbrott, helt underbart Jag blev snabbt väldigt podcastkort Och startade min egen, började lyssna på andras Och en av de första jag började lyssna på var Värvet med Kristoffer Triumf Så därför tänker jag ringa upp honom nu Ja, det är Kristoffer Hallå, det är han på Snäsvold här Det är så här, jag har en fundering jag har precis berättat varför jag startade min podcast, om att det handlar mycket om att jag var trött på kommersiell radio och vill ge ett alternativ. Så nu undrar jag till dig då, som driver en av Sveriges största, om inte störst i Sverige just nu, värvet. Hur kom det sig att du startade din podcast? Uh, ja, jag var så himla trött på kommersiell radio. Nej, det var väl inte så mycket det, för jag har inte lyssnat så mycket på det, men... Eh, jag, eh, jag har funderat lite på det där för jag får ganska ofta frågan men jag, jag, och jag tror att det var lite olika bidragande faktorer som gjorde det. Alltså dels att jag så här, upptäckte podcasten som medium eh, och att jag tyckte att det kändes som det det fanns en väldigt kraftig liksom, eh, i det. Dels eh, alltså de här härliga spånpoddarna som som till exempel Philip och Fredrik eh, hade då. Eh, men också typ Comedy Bang Bang som är väl, eh, det, är inte, det är inte alls samma sak. Men, eh, men det jag framförallt eh, tyckte var fantastiskt var ju liksom WTF med Mark Maron. Och att det fanns en otrolig liksom, pregnans i de samtalen på något sätt. Eh, och att jag tänkte att det borde ju gå att göra på svenska också. Ja, så det var väl en, en viktig anledning. Men sen också att jag hade. Alltså, så här, jag har Jag har jobbat med idéer i en ganska stor del av mitt liv. Alltså att typ fundera på dem och ibland realisera dem oftast inte utan vara teoretisk. Men den här idén ville på något sätt göras därför att. Jag, jag, den släppte inte. liksom Jag, jag kunde inte sluta eh, tänka på att eh, jag borde göra det. Och det som är kul är att jag nu i dagarna ska få den allra första intervjun som jag gjorde. den eh, Jag gjorde den med Lotta Lundgren typ mm, inte riktigt ett år innan jag Eh, gjorde podcasten, men nästan, alltså kanske nio månader innan eller någonting sånt. Eh, som jag skrotade för att det har så dålig kvalitet. Men den, den ska jag få läsa nu och det känns jättespännande. Ja, den kommer också komma ut i värvet-boken som eh, kommer i slutet av månaden. Här. Eh, eh, ja, eh, vad jag nu ville säga med det. Jo, att eh, nej men att, att det liksom, och då, just det, när jag gjorde Lotta Lundgren-intervjun också, då blev vi ju så himla då kände jag verkligen att det fanns någonting i, liksom, i den där ateljén där jag sitter. Att, att det, det, blev, ja, det blev ett väldigt eh, härligt samtal. så att, eh, Det var väl helt enkelt så att jag, jag eh, blev lite överfallen av idén. Och sen att jag drevs liksom av något slags... Eh, Exhibitionism I någon mening Att jag tänkte att flera människor skulle upptäcka Att jag Har någonting liksom Hur var dina visioner med podcasten För det är som sagt en av Sveriges största Om inte största Och du ska släppa en bok och det, är liksom, det är så sjukt hypast nu Vad var tanken i början? Tror du det skulle bli så här? Eller vad? Jag tror inte att Värvet är störst Men alltså Nej men Tanken var ju jag trodde att värvet skulle bli en ganska smal förut och att jag skulle eh, lägga på liksom några hundra nedladdningar i månaden eh, som bäst. Och, eh, Eh, och att, eh, men, men att det kanske då eh, skulle kunna leda till att jag skulle kunna få roligare jobb liksom i mitt ideal jag höll på med med liksom eh, ja, frilansande och redaktör och, och copywriter och så att, att fler skulle upptäcka att jag man kunde använda mig till någonting liksom, det var väl typ eh, visionen plus att jag ville ju Ja, bli kompis med dem som är intervjuade För jag hade ju nyligen börjat med stand-up Och Och det fanns Massa intressanta komiker att intervjua ja, så, så det var väl liksom Mina baktankar eh, Vad har du fått ut genom Du ville ha jobb, du vill ha kompis och så vidare Har du fått ut det här av podcasten nu eller vad har du fått ut av den Ja, jag har nog fått både och skulle jag vilja säga. Sen är det ju så att podcasten är ju mitt jobb eh, nu, vilket ju, det hade jag ju aldrig, liksom. Försörjare det på det nu, alltså på att där. Ja. Helt fantastiskt. Eh, eh, och så liksom saker som är omkring podcasten, resultat av podcasten, alltså att jag... Ja, men typ, kan hålla ett föredrag eller moderera en debatt eller något sånt där. Ja men det är ju sådana saker som jag inte hade fått göra innan dess så att äh, det, det... Eh, och gällande kompisar så har jag väl absolut fått eh, lärt känna människor liksom genom att intervjua dem långt ifrån alla, det är inte så att jag och Ernst drar en fika ibland på stan men, eh, men några av dem eh, håller jag kontakt med men för dem som inte vet, vad gjorde du innan värvet? Eh, men det är ingen som vet. Eh, jag, eh, nej men jag var, eh, jobbade med, med reklam och, och, tv och lite sånt där. Eh, var, var hade en liten fram, frilanskarriär som, som typ skribent och, eh, innehållsmänniskan, liksom. Lyssnar du på några podcast själv? Ja det gör jag. Jag lyssnar på jag ska kolla vilka jag lyssnar på jag lyssnar på Den Blå Hästen jag lyssnar på Voxin försöker... eller har jag precis upptäckt och försöker liksom sätta mig in i Ja, Fredrik och Alex och Sigge uh, This American Life, alla mina kamrater En varje söker sin podd Du brukar jag lyssna på Och uh, uh, Veckans viktigaste intervju ja, ja. Mm. ja Men det här Fenomenet podcast har ju växt Helt otroligt senaste året bara. Och det är ju det är förändring nu också I podcastfärden Men vad tror du kommer hända med det här fenomenet i framtiden? Jag har så svårt att tänka mig att podcasten inte skulle ha en väldigt, väldigt lång och ljus framtid eh, framför sig. Eh, men jag tror att det är alltså, precis som eh, ja, jag vet inte. Alltså, man kanske skulle kunna jämföra det med, med bloggen på något sätt. Att det var så otroligt många som hade en, en blogg ett tag. Eh, och och att det kanske liksom kommer att utkristallisera sig ett antal liksom som, som överlever och som klarar sig. Liksom. Men jag tror att nischade podcasts, alltså ännu mer nischade och jättesmala podcasts, det tror jag liksom har en... En framtid. Så länge det finns en publik så finns det liksom en, en anledning att göra någonting. Så, men sen liksom rent tekniskt så kommer det säkert bli mer avancerat att man kommer kunna streama och köra med bild och göra ja, det. Alltså. Jag tror det kommer bli en marknad över det, att det är ett företag som går in och köper upp massa poddar. Och ja, det är nog Ja, kanske. Jag kanske. är inte säker på att det kommer bli exakt så. Fast så är vi väl lite grann redan i och för sig. Alltså att, att, att de stora liksom, mediehusen kommer kanske knyta till sig sådana som gör bra innehåll. Men... Eh, men visst, alltså, jag tror att eh, det kommer bli mer reklam i allt fler podcast. och det kommer nog, eh, liksom det så kommer att vara fler broadcast eh, som blir sponsrade, eh, därför att marknaden växer och, eh, och vissa och, och det tycker jag också är lite märkligt att det inte är fler företag som gör podcasts men det, det börjar man nog se lite grann redan och, och sen så tror jag också att det kommer bli mycket mer alltså, ju sämre det går för radiobranschen desto bättre kommer det gå för podcastbranschen och det tror jag redan man kan liksom lite grann se även om jag tror att podcasten har en försvinnande liten del av eh, den totala reklambudgeten liksom. men, eh, men det, det tror jag bara är en tidsfråga innan det, det blir ännu större Vad är dina tankar nu kring värvet? Vad har du just nu för mål och visioner med den? Fortsätta eller? Ja eh, Jag håller på att fingra lite grann på en Alltså jag, skulle, jag drömmer lite grann om man gör en, en vervet edition på engelska, alltså, eh, som ska komma någon gång eh, varannan vecka eller eh, kanske en gång i månaden eller någonting sånt där i början. Eh, Svenska gäster eller utländska lite större? Det är jag liksom inte riktigt klar över Men jag tror kanske på en blandning där Men att den ska vara på engelska Hur som helst Men det känns ju alltid fånigt, fånigt Att prata engelska med svenskar Men mm. jag vet inte hur det kanske kan funka ändå Så det är en sån plan som jag har Sammanfattning Podcast är ett fenomen av det rätta virket Hej då